Розділ п'ятий. Любов. Щось було не так. Щось муляло Леська наступні кілька років. Здається, два. І він не сумнівався, що Ванька померла і сприймав це так, як те, що мало статись. Але щось було не так. Ванька якось дуже раптово пішла і не залишила свого тіла. І він шкодував за цим. Він хотів би мати на Замагурківському цвинтарі її могилу. Бага більше. Він би поховав її просто на подвір'ї, щоб усе, що його, було в нього. Він не мав її могили. Не мав де класти на різдво кришку куті, а на великдень два свячені яєчка. Він не мав де помолитися. Подвір'я існувала на землі і на небі, там, де кожної ночі світив місяць але воно не існувало під землею. Воно не мало своїх мерців, а кожне пристойне подвір'я мусить мати своїх мерців. Через це Леськові іноді здавалося, що він насправді завжди був сам, що ніколи не був одружений і ніколи насправді Ваньки не знав. Деколи він настільки про неї забував, що здавалося, ніби її ніколи не було. Леська це лякало. Кожне подвір'я мусить мати газду, і газдиню, і дітей – які потім залишають подвір'я і вирушають на пошуки свого власного. Тому було щось не так. Лисько часто думав, що Ванька таки повернеться, бо інакше все не має сенсу. Інакше його життя і його подвір'я не мають значення. Просто вигадка. Вигадка і навіть не Лиськова, бо він був нездатний вигадати таке страшне. Лисько боявся. Деколи вночі він вставав і блукав подвір'ям. Йому здавалось, що Ванька десь сидить у темному кутку і плаче. А деколи сміється з нього, дуже голосно, так, що Лизько мусив закривати вуха руками. Ванька могла би таке зробити, бо завжди була бзігувата, завжди все робила йому наперекір. Думала, що він дурний, а він не дурний. Лизько зовсім не дурний. Він мав три класи школи. Він прочитав одну книжку, він, можна сказати, все про цей світ знає. Деколи Лискові ставало дуже самотньо. Він завів собі нового шарика, і той шарик теж чувся самотньо. Принаймні так видавалось Лискові. Лиско купив нове теля і пас його просто тут, на подвір'ї. На подвір'ї виросло вдосталь трави, аж забагато, ніби трава кудись поспішала. Лиско сидів на лавці під горіхом, а теля пасло біля нього, і було добре. Лизько дуже засмердівся, так що деколи навіть йому самому від того запаху хотілося блювати. Він не голився, не мився, не міняв сорочки. Одного разу Лизькові дуже закортіло в туалет. Він уже було рушив дохвіртки на город, а потім подумав, що немає значення, де це робити, чи тут, чи у вбиральні, бо все одно ніхто про це не дізнається. Нікому не стане від цього гидко, а йому самому байдуже. Йому хочеться блювати, але нічого». Тепер, коли навіть не треба ходити в туалет, він дійсно самодостатній, сам у собі. Він викинув радіо, точніше, поховав його. Викопав на подвір'ї невелику ямку і поховав у ній радіо. Трохи заспокоївся після того, але ненадовго, бо радіо не замовкало під землею. Кожної півночі, кожної жостої години ранку, воно якимсь чудом продовжувало грати проклятий совєтський гімн. Влеско його у своєму ліжку і матюкався. Взимку було особливо тяжко. Лиско добами не вилазив із ліжка, нічого не їв, не палив піч, бо влітку не запасся дровами. Тільки щодня по 50 грамів самогону, і цього вистачало. Він перестав молитися, перестав відкривати очі. Деколи навіть пробував перестати дихати, але не вдавалось. Лиско хотів померти, бо він відчував себе вже скінченим. «Де ти? Чого ти не повертаєшся до мене?» Шепотів у темряві лисько, але сам не розумів, що жепоче. «Я тебе люблю! Я тебе люблю зараз більше, ніж коли-небудь!» Шумський побачив, що лисько не виходить із хати, і внадив скрасти все, що не так лежало на подвір'ї. Виніс усе з літньої кухні, зі стодоли, з щіпки, стрибав у пивницю, але там нічого не було, окрім квашених огірків кількарічної давності. Навіть одного разу заліз через вікно до хати і поминусив звідти всі образи. Лисько чув, як Шумський виносить образи, але не перешкодив йому. Він лежав у темряві і дивився, як Шумський рухається по хаті тихо, як усі злодії, але Лиськові здавалося, що то Ванька шукає своє радіо.